guk esan deguna, e, asiera, asieratik eta jakin dugunean da, gertaera hau ezin dugu tratatu gertakari isolatu bat bezala, adibidez, ez behar bat bezala, ba, imaginatu, kotxe istripu bat. Ba, hori ba, nola baita isolatuta eta bakarrik eta inungo kontesturik gabe gertatzen dantzeo zer da. Hildako persona hau ez da gertaera baten ondorioz, baizik eta hemen ardurak daude hemen eragileak daude eta hau argi eta garbi esan behar dugu migrantei orain momentuan Afrikatik datozen migrante eta refusiatuei aplikatzen zaizkien migrazio eta e, muga kontrol politika arrazisten ondorioa dala. Hori argi eta garbi, migrazioa fenomeno estruktural bat bezala tratatu behar dugu, politika hauek eragiten ari direna dira eriotzak eta ja ez bakarrik mediterranean, ez bakarrik kanarietarako bidean, ja bidasoan hirugarren hildakoa dugu apiriletik ona. Artara irungo harrera sartetik elkarretaratza daitezen duzue irungo San Juan plazan astelenontan arratsaldeko 7etan. Horixe. E, bai, arratsaleko zaz, zaztietan han e, elkartuko gara eta iparraldeko elkartek ere gudekin bat egingo dutela esan digute, alduten neurrian, badakitze da guztua oso ilabete dela guztionzat, baina guztiak han izaten saiatuko gera, azken finan erakusteko hori, e, eriotza hauek geldi, geldiarazi behar ditugu da normalizatu migrazioa eta eriotza gauza bera izan daitezkela bide seguruak behar ditugu, bai hemen bidazo aldean eta bai edozentokitan, baina gurea hemen dago eta horregatik hemendik gure hurbileko erakunde instituzioei esaten diegu, mez, mezu hori ematen diegu, beraien esku dagoen guztia egin behar dute e, arrera duin bat emateko migrantei, zazkenean migranteak, jazarriak diren personak dira. Biraiatu egin nahi dute, bizitza hobeago bat bilatu edo bizitza salbatu nahi duten personak dira, eta biraia azten duten momentutik jazarriak izaten ari dira, esaten dizue bezala, Europak eta Europa estatukidek aplikatzen dituzten politiken datik. Guk, ez daukagu hartu emanik, ez Madrilekin, ez Parisekin, ez Bruselakin. Baino gure hurbileko instituzioak hemen ditugu, hemen ditugu herriko etxeak, hemen ditugu diputazioak eta hemen dugu Eusko Jaurlaritza alde honetan eta aiei esaten diegu giza eskubiden aldeko apostua egin dezatela, ze izango dira politika arrazista hauek aplikatzen dituzten beste erakunde bat gehiago. Eta azkenean heriotzarako eh Beteriko ide horretan, beste, beste pauso bat izango gera hemen ere. Eta, bueno, mila aldiz erakutsi du Euskal Gizarteak, harrera Gizarte izan nahi duela, e, Gizarte solidarioa garela, eta alde horretatek hori eskatzen diegu instituzioa. Eta, erakutsi duzatela, Gizarte zibilak zer eskatzen duen entzun dezala, desatela eta hartu dezatela bide hori eskubide giza, eskubiden bidea, eta izan daitezela erreferente beste erakunde, beste herrialdetako erakunde entzako, esateko badela bidea, badirela bideak migrazioa beste modu batean tratatzeko, azken finean personei harrera egiteko, eta bide segurua gizan ditzaten, eta beraien zirkulazio askatasuna errespetatu dezaten, guztiok dugun eh, zirkulazio askatasuna errespetatu dezaten, hauena ere bai, Eta guzteko jendeari bizitza hobeago bat bilatzen. Baina, klaro, egiten ari dana ikusi dugu. E, Europar bat asunari eta trantziar estatuari momentu honetan erakusten ari dana hemen endaiakon mugan dagoen nizugarrizko kontrol horrekin, kontrola rasistak. Erakusten ari dina da migranten bizitzak bosta jola zaiela. Ordu, guk gure hurbileko erak, erakundei esaten diegu ezaitezte horien pareko izan, egin izazue beste politika batzuk, eta jende hau lagundu beharrean gaude. Hori da gure papera, hori da guk egizarte bezala eskatzen deguna, eta gu gure ustez instituzioek entzun eta aplikatu beharko luketena. Horretarako ekartuko gara eh, San Juanen parantzan, hori eskatzeko eta hori ikusarazteko. Ezin dugu normalizatu eriotza migrazio mi alternatibo de zela, hori ez ziñezkoa da.